Hej allesammans, ni lyssnar på Den lilla manns krönika. Jag heter Jimmy. Jag heter Jon. Ja, ska jag börja då? Mm. Eller? Ja, kör. Okej. Okay. Eller vilka, um... vi kan vet vi, vi, vi kör så här det. Hej, ni lyssnar på Den lilla... <laughs> kan, kan vi inte, kan vi inte vi, bara vi vi ta med detta? Jo, det här behöver vi inte med. Men jag tänkte att vi kan ju säga att uh, det här får ju då bli en liten smakprov. Trots att Jon inte har flyttat tillbaka till Australien så kör vi via Skype nu för att båda ha ett sånt fullspäckat schema- så att eh, vi får köra en, en, en Skype här trots att det bara skiljer ett par kilometer mellan varandra. Men eh, det är för att vi ska kunna spotta ut lite avsnitt snabbare egentligen, är det inte så? Ja. Mm. Man, och det här får ju bli ett litet eh, pilotavsnitt av Skype-podcastarna. Ja, om, om, om så, så, kan man väl, så kan man väl sammanfatta det. det. Det är ju lite udda ändå att... Sitta och stilla på platsen där du brukar sitta. Och så sitter du inte där med och då? Ja, det är lite mindfuck på det. Ja, faktiskt. <laughs> eh, ska vi börja i GM-fisken då? Tycker vi kör du? Ja, jag måste nästan eh, hitta till artikeln då. För att jag ska kunna... Det här var ändå lite halvt invecklade saker. Mm. Vi kan ha tagit oss lite vatten över huvudet med dagens artiklar. Men <laughs> vi, vi kan känna ska... vatten. Jo, i alla fall, det är en eh, genmanipulerad fisk, en, en lax för att vara exakt, som eh, man håller på att utveckla i USA. Den ska vara ungefär med en dubbelt så stor som en vanlig lax. Och eh, hela tanken är ju då att man ska kunna eh, producera mer mat och mätta fler magar, antar jag. Mm. Samtidigt som det får mycket kritik för att vara så kallad frankenfood, att det inte är naturligt, det går emot... Eh, naturen och och så vidare och så vidare. Och den här fisken var på väg in i att, att det skulle, man har tekniken bara det att det diskuteras om det är ska vi säga moraliskt. Mm. Att man, man har suttit på tekniken ett tag va? Men det är först nu det har blivit. Ja det är till och med ända tillbaks till eh, 1972 började man med detta till den första GM Gem står väl för genmanipulerad? Absolutely. Kanske inte på engelska. Generically modified. Genetically modified, funkar på svenska och engelska. <laughs> eh, Nåväl. Eh, 2002 gjorde man något väldigt intressant på tal om genmanipulering. Man lyckades eh, odla fram då en sorts spindelget. <laughs> som det, var, det var en get som hade en gen från en eh, från en Spindel, vilket gjorde att geten producerade getmjölk som innehöll spindelväv. Och allt det här är väldigt snurrigt. Men tydligen, av detta ska man kunna gjort någon, eh, någon skottsäker väst. Allt, allt det här låter jätesnurrigt. <skratt> av <stort>. getmjölken alltså? <skratt> ja, av getmjölken med spindelväv i det. <skratt> så, de, bara, bara, det så det är liksom som en... En grekisk fet, fetaost. <laughs> fast... <laughs> så, <de, laughs> så, så de gör liksom ett helt vanligt mejeri fast med den här spindeljetsmjölken då. Och så gör de tunna, tunna skivor med fetaost som innehåller spindelvärn. <laughs> ja, det, det är så jag tolkar det. det och det är bara. motsvarigheten till Kevlar då liksom. Ja, ja, exakt. Ja, men det är så som jag har fattat det. Ja, det är ju... Men är det fantastiskt? Jag tycker det är väldigt intressant. Det kan vara jag som missuppfattat. Men jag har läst de här tre meningarna om och om igen nu. Och det är, det är vad jag fattar av det. Det kan vara journalisten som är, som är dålig på, på att få fram det. Kolla när, när artikeln är publicerad också. Så att det inte är första april någonstans. Den här artikeln är publicerad på julafton. Så, så det ska vara det ska stämma. Ingen har ju mage att ljuga på julafton. Så det borde ju stämma. Nej exakt, nu är, nu är det väl där en... Jag vet inte, är det en amerikansk tidning? Nu det på engelska, äh, independent, alla det är engelsk. Dan Dagen före julafton, officiellt så... Mm, just det. Så jag vet inte om man har... Nej, den men är, är det det att den blir dubbelt så stor? Förutom det att den växer dubbelt så snabbt också? Den är ju... Den, de har, det finns en bild här också. Fisken i mina ögon ser ut att vara nästan tre gånger så stor. Det är då att man planterar in någon gen i fisken då som gör att den växer sig större. Mm -hmm. Och jag tänker mig en, en genmanipulerad grönsak. Typ. Man har ju sett muterade jordgubbar och... Ja, blåbär hans, som blåbär, exakt. Som blir mycket större. Det jag undrar ju då är hur kommer... Dels så kommer smaken påverkas. Kommer det smaka någonting överhuvudtaget? Man inbillar sig att om man ska göra det större så känns det som att smaken blir offrad. Mm. Sen undrar man ju hur det blir med näringsämnen mm. Och på så sätt. Jag menar om det är näringsfattig, om det är om en om näringsfattig fisk. Lax i sig är ju bland det bästa man kan äta. Eller den innehåller ju massa, massa nytter. När, när, när den inte innehåller kvicksilver. Men inte innehåller krigs... Ja, men det gäller väl de flesta. Mm. Eh, men hur näringsvärdet kommer att se ut på den här genmanipulerade, det, det vet jag inte. Det står det ingenting om. Mm. Men det är ju det som oroar folk då, eller de som kritiserar detta. Eh, tar tas väl upp att hur kommer det hur kommer det att funka? Eh, oj, har jag har inte kommit in i motbrottet också. <laughs> men de, de skulle inte kunna på något sätt... Eh... Ja, vad skulle jag kunna göra? Föra in någon form av uh, kycklinggen i laxen. Så att lik den där spindelgeten då så får det, du, en, det någon... du får en lax som inte lägger rom utan vanliga kycklingägg. Så att du får liksom lax och ägg i en och samma... Eller, eller lax som smakar kyckling. Ja, det har varit något det, Ja, fast nej. Usch. Det, det låter inte som en fin blandning. Jag har inte, jag har inte ätit många maträtter bland blandat lax och ägg ja. eller lax och kyckling låter inte. Fast så andra sidan man säger ju så fort man smaka på något exotiskt typ taste eh, like chicken. Ja, taste like chicken. Allting taste like chicken så det är folk kunde gro väl grodor och krokodil och allt med. Ja, ja, exakt. Smaka kyckling. Allt smaka kyckling. Mm. Eller Eller säger det kyckling som smakar som allt. Ja. Mm. Ja. <laughs> kan vara allt smaka kyckling. Nej. Oh. Oh, vad tar vi oss mer? Mm. du hade något om Kina va? Ja, frågan är om vi inte går in på Tornadon först. Alltså. Ja, Tornadon. Nej, vi är ändå inne på... För, ja, i grund och botten. Jag är ändå inne på saker som vi inte förstår oss på. Ja, precis. Det här är ett steg ännu längre och det är fyllt med illustrerande bilder men jag har inte riktigt greppat den än. Nej. Men kort och gott då så är det att... Eh, konstgjorda tornados ska kunna producera eh, miljövänlig eller hållbar energi. Mm. Eh, och som jag förstått det då så är det någon form av turbin där de i mitten eh, med hjälp av, eh, ja, på, på ett så likt naturligt sätt som möjligt med hjälp av högtryck och lågtryck skapar ett pyttelitet oväder som, som till slut blir en tornado. Och den här suger då luft likt, eh, liksom underifrån. Vilket skapar ett undertryck i den här turbinen som gör att själva turbinen som är runt om börjar rotera också. Och på så sätt så kan du då ge en, som en sorts generator. Mm. Ja, det, låter, jag måste bara nu, jag kom på, jag måste säga en, en sak till om, om laxen och även om tornadomachinen. Att jag har ändå har väldigt stor respekt för de här människorna som jobbar med detta, som försöker hitta hållbar energi mm. och som. Det är ändå, alltså jag antar att grundtanken med den här genmanipulerade laxen är att man ska mätta fler magar. För det är ju ändå... man, vill, man vill ju tro det så att det inte är liksom att om vi får dem att växa dubbelt så snabbt så kan vi sälja dubbelt så många laxar så att det inte nej. är något som, som ligger bakom. Nej, nej exakt. Man vill ju tro något gott om mm. människorna som sysslar med detta. För det är ju ändå så att en majoritet av jordens befolkning svälter ju trots allt. Mm. Och då är det ju väldigt undransmärt om det, det kanske inte är så viktigt då om, om man kan framställa mat till folk som svälter. Kanske det inte är så viktigt om den är genmanipulerad mm. eller inte. Mm. Det viktigaste är att se till så att de som svälter inte svälter. Sen kan man bara oroa sig över ja, om det är moraliskt rätt att göra detta eller om det går emot moder natur. Anser jag i alla fall. Ja men du är inne på helt rätt spår och så tycker jag också att... Men kommer detta resultera i att vi slänger ännu mer mat? Liksom? Om, vi, om, vi, om vi ser det som, nu känner man ju liksom att ah, lax, då är det ändå, när man äter någonting som är naturligt och mod natur och får ta sin gång med det, de här laxarna ska leva ett hårt liv och simma uppströms och allting och till slut blir de goda rosa laxar som vi får äta. Men om man liksom kommer odla genmanipulerad lax i badkar på land i princip Ja. Kommer det bli alltså, lättare mentalt att kunna slösa på maten liksom? För som vi var inne på innan, alltså, stor att del, vi, vi... Stor, stor, många svälter och ännu fler slänger mat liksom. I... Jo, jo, det är också ett problem att vi har ju i för sig mat som, som du säger, som vi tog upp, som vi snackat om tidigare själva. Att eh, svensken slänger eh, fyra kilo mat i veckan per hushåll. Mm. Och, Genomsnittsamerikanen slänger hälften av all den mat de köper. Mm. Så vi har ju fortfarande mat att ge bort, så att säga, till de som svälter. Mm. Men då, då tog du det upp detta med ekonomin i sådana fall. Vad skulle hända om vi inte slängde all mat? Om vi bara köpte hälften av all den mat vi köper idag? Det hade ju inte ekonomin klarat, liksom. Nej, så det... Ja, vi har målat in oss i ett hörn. Ja, det är jävligt sint. Och då menar jag, ja, så det, detta, den här nya teknologin då, det, det är ju antingen eller känns som att det, det kan, det skulle om alla tar sig an den mentaliteten liksom att det här ska räddas väl och vi ska bli mer, att, vi, att, att, se, att se att vi blir tvungna att ta detta steget att genomanapelera fisk för ja. att lösa hållbar matproduktion till alla liksom, men så att det kan ju gå åt fel håll också. Bli jävligt röret till det. Här, oh ja, oh ja. Nej, det är lite no något av en lose-lose situation. Ja, löjligt alltså. Nej. Men vindtornado... Ja just det, ja, och det tar ju sin. in, då får vi hoppas att detta också är då, Ja. Men ja, hållbar, hållbar energi känns ju som det... Det kan... Det kan ju inte vara något dåligt med det om man nu lyckas lösa det på något sätt. Mm om man kan byta ut kärnkraftverken kanske det inte är så så mycket negativt med det. Riktigt så. Jag har inte riktigt förstått hur hur mycket den genererar men den är ju fortfarande bara i någon form av prototypstadie. De har byggt en prototyp som de var med i en, en en tävling om där en av grundarna till Paypal har varit med och varit domare då. Och då har de vunnit ett Ja, stipendier kanske man inte kallar det, men de har vunnit alltså en, den här tävlingen så att de får eh, mer resurser att arbeta med, så då ska de bygga en dubbelt så stor eh, prototyp för att kunna se liksom, vad, vad man egentligen kan få för, för ut för energi av den här. Mm. Och tanken är ju jävligt fräckt. Och när man, om man bara läste överskriften från början så var det ju lite så... Då lät som om någon skulle göra, skapa en riktig och du så inte lös. <laughs> och så bara skicka den rakt igenom en... Eh... En amerikansk stad och sen alla som vill få bäst sätta upp ett vindkraftverk <laughs> i vägen liksom. <laughs> det låter ju väldigt hållbart. Ja. Nej och det var, nu har jag inte jag den blekaste vad var, var det kostar att, alltså andra energikällor kostar men den, den här tornadomaskinen ska då skulle ju kosta, vad stod det, 3 cent per kilowatt i timmen. Mm. Vilket inte säger mig i någonting men det låter ju billigt i alla fall. <laughs> det kan vara svin, det vara egentligen jag är inte en blekaste men det, ja, låter det, ju det, väldigt... ja, det står att det kan it may become one of the cheapest sources of energy. Ja, så att det det känns ändå, jävligt. Och det känns ändå liksom det är ingen den drivs av, av av väder i princip liksom. och det är väl rätt schysst att, äh, ett vindkraftverk fast i en äh, turbinform och som inte behöver vänta på vind utan den kan ja konstgjort skapa högtryck lågtryck och på så sätt skapa vind av sig själv liksom. Det är ju Jag ju... känns ju jävligt coolt. Alltså. Det är ju det som är vad jag förstår är en av de stora nackdelarna med vindkraftverk är att det är så eh, beroende av vind då naturligtvis. Mm. Så ja, och samma sak med de här nu vet ju inte hur, hur vanliga de är världen över. Men de här som finns under vattnet, som var på, det var reklam för dem. För några ja, de här våg, vågkrafts... ja, ja, Exakt. De är de väl också beroende på att det ska vara någon typ av undervattensström eller storm eller någonting. Men sånt finns ju, för det förstod jag. Det är något sånt projekt utanför Orust, om jag inte minns fel. Det var här någonstans på Väskostad i alla fall. Mm. Så slängde de ut sådana där våggeneratorer. Och det finns ju vissa ställen, alltså. Där det alltid går strömmar. Eller vad man säger. Där de, där de vet att. Ja, där, där det går en jävligt stark ström kontinuerligt hela tiden. Så då borde ändå det ändå gå. Men, men det är inte på detta nivå, Det har du helt rätt i. Alltså, att man, man trycker på en knapp. Och sen startas det en tornado. Liksom. Nej, nej. Däremot. Det, de nämner ju också en sidoeffekt av detta. Om det går upp på. att man massproducerar med här tornado mm. Är att. Eh, det kan börja producera väldigt mycket moln. Och regn. Samt även att det gör temperaturen något kallare. Oh, det, är det, det är ju det är inget så lockar en i Göteborgsbo i alla fall. Jo, jo då, då motar den ju global warming också. <laughs> det, det är ju en win-win det där. Global warming, men global warming kan ju lika gärna vara global cooling. Ah, jag vet, är... så, fort, så fort som det går lite för mycket åt något så är det ju mm. global warming som man, som man skyller på. Så det, det är lite fel att säga global warming egentligen för att um, Jag tror vi har pratat om detta innan också, du och jag utanför podcasten att uh, Ja Det finns egentligen ingenting som tycker att, det sk att det sk allting skulle bli varmare och varmare utan man, Det blir extremt för att med värme kommer extrem kyla För att ja. om, om det sker någon Skillnad i temperatur upp eller ner så Sätter det påverkar strömmar och Ja mål och allting sånt här som du säger blir att det blir extremt åt båda hållen liksom. Ja, det är bara det att global, global weather change ligger ju inte lika fint i munnen som global warming, Nej, det är sant. som rullar så fint av tungan. Mm. Men, det, är också, men man, det skulle också kunna användas till, det finns ju flera användningsområden mm. än bara få ut energi utan den, den skulle också kunna placeras i närheten av kärnkraftverk och, och hitta ett, mer hållbar eh, kylning? Och, ja ja exakt, och kyla dem och det hade ju varit väldigt, eh, väldigt smidigt sett. vi mm. och... blanda in vatten och sånt för det känns som alla olyckor, även här i Sverige var ju ja, nu bara några veckor sedan att vi fick stänga ner en reaktor på grund av läckage. De är ju oftast placerade i närheten av eh, hav eller eh, vattendrag så att man, man kyler dem med hjälp av sånt och det känns ju, för då, då, då riskerar man den här läckan att det läcker ut radioaktivt ämne i källvatten och i havet. Ja, men precis som det finns det med kärnkraftverk, det känns som det är det har varit på tapet nu länge som helst, att många är ju emot det men samtidigt kan man säga att det är inte är så farligt som folk påstår att det är, men kan vi hitta det känns som att det fortfarande går att förbättra, så alltså kan man hitta en bättre källa eller det går att hitta en bättre källa. För det är att vi inte kommer kommit på den än, kanske. Och det här kanske är någon som kan... Den kommer inte göra så av med kärnkraftverken då. Men... Nej, men det är också... Vet, kärn, kärnkraft är lite för generaliserande. Alltså, kärnkraft är, har jag ingenting emot i, i benämningen kärnkraft. Ja. Men sättet, sättet vi använder oss av kärnkraft idag... Alltså att vi har ju, det är ju i princip samma teknologi som från sen 60-talet. Att vi sticker ner... Vi gör, vi gör någonting... Jättevarmt. Alltså i princip tar eh, en mineral och, ska, och gör, att, gör den till en del av solens yta och sänker mm. ner den i vatten och kokar vattnet. Det, ja. det, är, det är ett ganska primitivt sätt att använda någonting som ändå är high tech. Men, jo men det är det jag menar, det känns lite förlegat och det känns lite gammalt. Det är ja. lite men, men själva kärnkraften utvecklas ju också och de har ju kommit på de här nya, det har jag inte riktigt förstått mig på än. Men, Nej, jag ska inte löja. Jag kan flyta om kärnkraft. Ja, då, då ska de in på någon form av ny, både mer effektiva reaktorer som behöver, behöver mindre farligt ämne för att få ut mer energi och också eh, större felmarginal för fel och sånt. Men det, det kan vi ta en annan på till. Det kan vi ta. Jag, jag, jag håller tummarna för tonalmaskinen i alla fall. Ja, nej men det är fräck grej om inte annat. Alltså, jag menar... Ja, oh, jag. Ja, människor som lyssnar kan ju googla och bara få fram lite bilder. Det är rätt kul. Alltså, en, en stor jävla tunna eller ja, turbin, då. och sen så i mitten så är det en tornado. så Det är jävligt häftigt. Nej, är de Jag måste bara säga att den är ju faktiskt väldigt, väldigt missvisande som sa eh, inledningstexten. Och de börjar med en bild med en riktig tornado. Och precis också. Men made tornadoes may produce green energy. Och så ser man då en riktig tornado i ett villområde, så man tror ju, man väntar sig att det är så sagt, något sånt som ska släppa lösen. Ja. Och sen i verkliga bilden så är det, det, är det ja. Det är en liten maskin ungefär. Ja. Tornadon har diameter på 30-40 cm liksom. Ja, inte fullt så far. Men det är ju små, det är det, de, de, de, de ska göra en dubbelt så stor skala nu då, för att se hur den kan få ut för det. Ja, jag måste bara säga om... Jag kommer ihåg, någon gång jag har fått den här frågan, var, hur skulle du vilja dö? Alltså om du skulle få välja hur du skulle vilja dö? Nu låter det här långsökt, men häng med mig. Om du skulle få välja hur du skulle dö, hur skulle du vilja dö då? Och första tanken är ju att man skulle, ja jag skulle vilja somna in eller eh, bara få en eh, en hjärtinfarkt, alltså så att man bara ramlar ihop och dör på gatan ungefär. Mm. Men Någonting som jag ändå skulle tycka var jävligt häftigt för att om man satt på på åldern köst så att säga, i något hus, i en, en gammal gungstol Och så kommer en tornado och så slungas man upp i tornadon blir uppförd i en tornado och flyger all helvete väg Det hade varit ett ganska coolt sätt att dö på Faktiskt Och så hade jag, jag att ha inte bara en Inte någon typ F2a som glider in någonstans här Nej nej, det ska vara, det ska vara så riktig ja jag snackar om en sån där Har du sett videon förresten på vi ändå, jag tror vi var inne på det lite förra podcasten att eh, USA slog eh, tornadorekord. Alltså nej. Ja, I alla fall så um, det finns videor uppe på YouTube där eh, en tornado, eh, ja, jävligt stor tornado, slungar upp samtidigt tre stycken lastbilar med släp. Alltså sådana 18-wheelers, riktigt feta lastbilar. Och bara som ingenting. Alltså... Ja, det, det är ju en sån man vill. Eh, ja. Det finns även, det finns en film från 1996 som heter Twister som min alla Min favoritfilm, min favoritfilm alltså. Asså? Alltså? Herregud, uh. ja. jag har uh. sett kanske 10 gånger innan jag fyllde 15, alltså fy fan vilken. <laughs> Är det så? Ja, man sätter på tag nu, jag kan tänka mig att man inte håller måttet. Men <laughs> äh, år, typ ja, år 2000 kring det här, alltså, jäklar. Ja, uh, då var det efter. Ja men det är ju liksom det är den typen av tonad om man vill slunka. Nej, nej man kommer och slungar runt en med kossa och grejer där alltså. Ja, det är så så vill jag att jag, i alla fall. Ja, det är faktiskt bra, bra tips. Sidospår men äh, bra tips. Vi hade kunnat spåra vidare på detta kände jag men. Ja, vi lämnar det där. Lämnar det där. Um, ändå inne på ny teknologi så tar vi oss återigen till Kina. Ja, detta är Kina. Detta är Kina alltså. Men det är det kommer nästan lite naturligt att du får bli Ja, i princip nästan varje podcast så snackar man om Kina. men, det ja, är men de, är ju, de är ju på G, de har ju alltid någonting på De gången. har ju varit på G länge också, men nu är det, det oundvikligt egentligen. Du, du, kan inte, du kan ju inte snudda vid ett ämne utan att nämna nej, nej, nej, nej. det är svårt. Mm. Nej, men de har i alla fall kommit på, eller kommit på, de har utvecklat det ett tag också. Men just nu börjar det bli verklighet då. Uh, alla använder ju GPS idag. Global Positioning System. Ja. Vilket jag inte visste var uh, ägt. Äh, patenterat och ägt av amerikanska regeringen. Det hade inte jag någonting om heller. Det jag, jag trodde det var liksom någon som typ wifi, liksom free for all eh, teknologi. Utan det är ju gps ägs och patenteras av eh, amerikanska regeringen. Och då har eh, kinesiska regeringen eh, kommit på ett eh, ah, vad ska man kalla det? Substitut för gps. Ja. Mm. Och... Är det, men är det då i den amerikanska regeringen, är det, någon, är det deras satelliter i det, det är det som ja. gör att det är... Ja precis, eller är de... De, de har slängt upp dem och utvecklat ja, det här navigationssystemet som ja, både, mäter ju både liksom hastighet och avstånd och ja, kartor och hela skiten liksom Ja Och då vill väl Kina, och det är väl helt klart egentligen liksom om man hade någon Ja om ens militär måste använda navigation och sånt så vill man ju ogärna inte använda sin rivals Nej. teknologi för att göra det. Så de har utvecklat ett nytt system som hette sofint. Det, det, un... det är inte så att det är typ samma. Det är som GPS fast de har ett eget namn för det. Alltså ungefär samma system. Alltså det är ju ungefär samma system. Ja, för det är ju... ja, att... för bara det att de har sin egen, sin egen satellit så att, äg, att säga. Egna satelliter. Och... Ja. Fast jag tror inte det är bara en copycat rakt av så sätt. utan för den här... Den ska tydligen vara, ja, som alltid när vi pratar med Kina, mycket, mycket billigare. Alltså en, ah, en riktigt mycket lägre kostnad både för drift och, och inköp. Ah. Men den skulle inte ha lika stor precision som gps GPSen har en fel på två meter eller något sånt där tror jag. Och ah. den, här, den här var mer uppåt tio. Mm. Eh, kanske inte är så farligt i för en vanlig människa men om man om man pratar GPS som i flygplan och i hangarfartyg och sånt då vill man ta sig hela stor felmarginal men om man får äh, fått eget här det. som heter Beidou som betyder eh, Big Dipper ja. vil vilket är den amerikanska motsvarigheten till kala vagnen för det är bara vi tydligen som har att, som tycker att det ser ut som en vagn de andra kallar det för Big Dipper för att det är en soppslev <laughs> okej ja, jo så kan man också se det men när, när kommer detta komma i sådana fall, om de lyckas? Nej det, fin det finns redan, men de slänger upp fler och fler satelliter och det används ganska flitigt i, i Asien, Momnade så att säga. Men ja. de, sa att de ser inte liksom inom en snar framtid att den här skulle ta över hela GPS. För GPS är ju, jag menar, varenda telefon och varenda västerländsk bil är ju utrustad med just GPS. Så, oh, ja Så att, att, att bara ta över det, det går ju inte, det går inte på en kaffe i en nej Nej, det är klart. Det, kan ju, det här kan ju inte vara så populärt i USA. Kan jag tänka Eller den amerikanska regeringen kan ju inte gilla detta så mycket. De som redan passar över det. Men det är väl skönt att det... Är... Ja, jag tycker ändå det är bra när någon sitter inne på monopol att det är på något, att det, ja. att det är att blir lite konkurrens. Jag vill inte... För nu blir, det ju, nu blir det ju riktig kapitalism, eller vad man säger. För jag menar, är den ursprungliga grunden var ju liksom att konkurrens ser till att marknaden effektiviseras så att alla får det bästa billigast. Ja. Men idag, vad, vad vi ser med de här multinationella företagen är ju, folk har ju inte så mycket att sätta emot och speciellt mot sådana här då GPS som jag, jag inte ens visste var. Nej, det, nej, jag hade ingen aning om det. Sen nej. kanske det, finns, det är möjligt att det finns något dåligt med detta också. Men mm. ja, det, min, min vad ska man säga min syn på det hela är väl att jag kan inte se något, något dåligt med, det, med den konkurrensen just nu i alla fall. Mm. Nej, nej absolut inte. Utan det, det är väl det som ser till att företag håller sig i schack och försöker vara så effektiva som möjligt. Ja. Åh. Men då säger vi så här att det var allt för denna gången som man att säga. Vi får be om ursäkt, det har varit lite mycket nu i juletid så vi har varit lite upptagna med annat. Och inte fem något. Ja, men det, det börjar nog rulla igen efter nyårstid. Antagligen. Ja, men vi säger väl god fortsättning och gott nytt år till alla andra. Hej hejdå! Ha det gött!